Mindig van remény. Egy kripta különben sem olcsó, közölte a tisztviselő. A legkevésbé a főútvonalon. Nem kell neki a főútvonalon lenni, mondta az érdeklődő. Az a fontos, hogy betonozva legyen. Betonozva? hökkent meg a tisztviselő. Szokatlan kérem, de azért lehet. Félretette a gépelt árjegyzéket. Egy blokklapon gyors számvetést csinált. A betonozott kriptának sírkő nélkül a mellékútvonalon is elég borsos volt az ára. Az érdeklődő azonban kijelentette, hogy nem baj. Rágta a körmét. Gondolkozott. Továbbá mondta. – Kell bele egy cső. – Miféle cső? – kérdezte a fekete ruhás tisztviselő. – Magam sem tudom, mint egy kémény – mint egy kürtő, vagy mint a hajókon, vagy amilyen a boros pincékben van. A mérnök, akit a tisztviselő odahívott, elég lassú észjárású volt. Kétszer is elmagyarázta magának a dolgot, és még utána is csak hűmögött. Ha szabad megkérdezni kérdezte Miből legyen az a cső? Azt már önöknek kellene tudni mondta kis sétürelmét vesztve az érdeklődő. Palából jó lesz? kérdezte a mérnök. Vagy inkább kitéglázzuk, vagy legyen egyszerűen valamilyen fém? Ön mit ajánl? kérdezte az érdeklődő. Én semmit sem értek az egészből, mondta a mérnök, de a legkézenfekvő volna a pala. Legyen pala, mondta az érdeklődő, és mélázva nézte a nehéz felfogású mérnököt. Továbbá, mondta aztán. Kellene vezetni a villanyt. A villanyt, bámultak rá mind a ketten. Minek oda villany? Jó kérdés, mondta bosszúsan az érdeklődő. Hogy ne legyen sötét!